як і полковник Ауреліану Буендіа за молоду. Та незадовго до Нейерландської угоди одна випадкова подія витягла його з усамітнення і звела віч-навіч віч із життям. Молода жінка, яка продавала квитки лотереї, де розігрувався акордеон, раптом привіталася з Ауреліану другим, як і з давнім знайомим. Ауреліану другий не здивувався, бо його часто плутали з братом, але він не відкрив дівчині її помилки, ні тоді, коли вона спробувала власкавити його серце сльозами, ані тоді, коли привела його до своєї кімнати. Вона дуже прив'язалася до нього після цієї першої зустрічі і почала навіть підтасовувати карти, щоб акордеона виграв він. Через два тижні Ауреліану другий виявив, що дівчина спить навпереміну то з ним, то з його братом, маючи їх за одного чоловіка але замість з'ясувати стосунки, силкувався якомога довше приховати правду. До Мелькіодесової кімнати він більше не повернувся. Щодня по обіді сидів у дворі і на слух учився грати на акордеоні, по прибурчанні Урсули, яка на той час через жалобу заборонила вдома музику, та й крім того, зневажала акордеон як інструмент бродячих музикантів, спадкоємцям франциско-людини. Однак Ауреліану ІІ зрештою став акордеоністом, віртуозом, і залишався ним далі навіть після того, як завів собі жінку та дітей і став одним із найшановніших у Макондо. Майже два місяці поспіль він ділив жінку зі своїм братом, стежив за ним, розладжував його плани, а коли впевнювався, що гусе Аркадіо ІІІ, Ненавідає цієї ночі їхньої спільної коханки, вирушав до неї сам. Якось вранці він відчув, що захворів, а через два дні наскочив у купальні на брата, який стояв, притулившись обличчям до стіни, весь мокрий від поту, і заливався гіркими сльозами. І тоді все зрозумів. Брат признався, що його прогнала коханка, бо він заразив її, як вона це назвала, поганою хворобою. Розповів також, як намагається лікувати його пілар Тернера, Ауреліано II почав нишком промиватися гарячою марганцівкою і вживати різні сичогонні засоби. І по трьох місяцях потаємних страждань вони обидва вилікувалися. Хосе Аркадіо II більше не пішов до тієї жінки. Ауреліано II виблагав в неї прощення і залишився з нею аж до смерти. Звали її Петра Котис. Вона прибула до Макондо саме в розпал війни разом із випадковим чоловіком, що жив із прибутку від лотерей, і коли він помер, вела далі його справи. Це була дуже охайна молода мулатка з жовтими мигдалевими очима, що надавали її обличчю жорстокого, як у пантери, виразу. Та зате вона мала щире серце і справжнє покликання до кохання. Коли Урсула дізналася про те, що Хосе Аркадіо II розводить бойових півнів, а Ореліано II грає на кордеоні під час гамірних банкетів у своєї коханки. Вона мало не збожеволіла від сорому. Ці два близнюки ніби зібрали в собі всі родинні вади, не успадкувавши жодної чесноти. Урсула вирішила, що ніхто більше в її роду не дістане імен А і Хосе Аркадіо. Та коли у Ореліано ІІ народився первісток, вона не суперечила батьковій волі. Я згодна, сказала Урсула, але з однією умовою – виховувати його я буду сама. Дарма, що їй вже виповнилося сто років, і вона майже осліпла від катаракти. Урсула зберегла кипуче завзяття, цілісну вдачу і тверезий розум. Вона була певна того, що ніхто краще за неї не зможе виховати дитину так, щоб з неї вийшла доброчесна людина. Людина, яка відновить престиж родини і нічого не знатиме про війну, бойових півнів, поганих жінок і божевільні задуми. Ці чотири лиха, які, на думку Урсули, сприяли занепаду її роду. «Це й вже буде священником», – урочисто пообіцяла вона. «І якщо Господь продовжить мені життя, він стане папою». Всі розсміялися, зачувши її слова. Сміх лунав не тільки в спальні і в усьому будинку, де зібралися того дня галасливі друзяки Ауреліану другого. Війна давно вже закинута на те горище пам'яті, де зберігаються погані спогади. На якусь коротку мить нагадала про себе лясканням корків від шампанського. «За здоров'я, папи!»